Не повинна. Я довго думала над тим, хто може мене визволити, виходить лише от тіла. Для всіх він страшний, для всіх він бич Божий, для всього християнського світу погубитель. А мені він любий, бо сильний. Бо лише він може вирвати мене з цих ненависних похмурих кам'яних стін і дати мені волю. Я давно думала про це. Тепер ти підтвердив мій здогад Але ж, Гоноріє Чому ти думаєш, що тіло захоче Заради однієї дівчини затівати війну з імперією йти з військом чужу, далеку сторону Гоноріє спалахнула Гордо випростилась Ти забуваєш, яці Що я не проста дівчина Принцеса я, Ромейська. Я принесу йому посах. Всю західну імперію. Примітка. Римська імперія поділялася на східну, зі столицею у Константинополі, і західну, зі столицею у Римі. Пробач, я справді не подумав про це. Але ж є ще одна причина, яка має... Утримати тебе від необачного кроку Яка? А тіло вже старе І у нього стільки жон Скільки піску на морському березі Нарешті Він бридкий Незенький Головатий, безбородий Невже ти могла б покохати такого? «Я хочу в волі!» Вигукнула з розпачем Гонорія і заплакала. Чутливий служник просльозився теж. «Бідна моя крихітко!» Погладив він її ніжну руку. «Якщо вже ти зважилась на усе, навіть на заміжжи за тілою, то я згоден допомогти тобі. Що я маю...» Робити. У Гонорії радісно блиснули очі Вона обняла відданого слугу, прошепотіла Я ніколи цього не забуду Візьми ось мій перстень, мчи з ним до тіли Скажи йому, щоб прийшов і визволив мене Я стану його женою, а усю Західну імперію принесу у посах Скажи, не гайся, принцеса жде з цими словами зняла з руки перстень, дала, окрім того, грошей на дорогу, і гіаціант, осідлавши вночі коня, таємно покинув замок. Довго чи недовго тривала його небезпечна подорож, але одного дня прибув він до отіли. Здригнулося від радості серце старого кагана. Жадібним вогнем запалали його маленькі брунатні очиці. Не володарем дикої степової орди, а імператором півсвіту і мужем юної принцеси, відразу уявив себе. А уявивши, почав збирати військо. Улюбленець Атіли, старший його син Еллак, що володів гунськими племенами, на величезному терені від Волги до Дунаю, привів тисячні загони кінноти. Прибули інші сини зі своїми ордами. Збиралися дружини готів, гепідів, даків, словенів, венетів та інших підлеглих гуннам племен. Усі простували до гуннограда. Ставки Аттіли на річці Тесі. Вів полянську дружину і молодий тоді князь Божедар. У місяці Березолі піднявся він на гори Карпати, перевалив через хребет і понад Тисою добрався до столиці гунню. Давно минув той час, коли кагани, як і прості гунни, жили у кибитках та юртах. Надивившись на ромейські селища і міста, на розкішні будинки, палаци, вони й собі почали будувати такі ж. Тим більше, що полонених умільців-майстрів ніколи не бракувало.